Клала на грудях руки І завела свою балачку. це Денисе, все хочу тобі, Як людині вченій, розказати. Що з ним сибірним? Ото з весни було лучилося, Аж досі мені страшно. Почало його раптом ні з того, ні з цього писати. І увечері при каганці було пише, І вранці до корів пише, І вдень свиню на вигін вигнавши сяде під коморою і пише. А до того свиненяти йоком не кине. Колись отак прибігло додому і молоду цибульку витолочило, а він під коморою з писаниною своєю. Я таки повела його до улити. Шептухи Пакульської. Пошептала вона. Помогло. Оце вже ніби не пише. А я все думаю, чи йому від тих книг у голові не повредило. Що писав? Стихи? блимнув на матір дядько Денис, Будьці мене й не було в хаті. Не стихи, а кажеш, вірші. І стихи, і вірші, Параско, себаловство. баловство. Все таке, що кожен зуміє. Ось хоч би і я, Аби гулящий час був. Для вірші великого ума не треба. Це не кредит, де трахувати, де за кожною цифрочкою велика копійка. Вулиця, куриця, коза, лоза, от уже й вірш. Одне слово для хлопця, якому люди вибиватися, це не путяще заняття. Хоч і є поети, які з віршів добрі грошей мають. Кажуть, що київським за рядок по карбованцю платять. Але щоб у столичні поети проштовхнутися, не наші з тобою знайомства потрібні, Параско. Останню курку продаси, Без сорочки зостанесся, А все мало буде. Та ще ж треба знати, У яку руку сунути. Світ тепер такий, Параско, Що без блату, як казав Тарапунька, Ані туди, ані сюди. І не хочу, поети, актором буду, Гонористо заявив я з хатнього порога. Є в мене актер знайомий, у Дореній певниці зустрічаємося. Нарешті заважив мою присутність дядько Денис. Так він шосту зиму в драних рукавичках ходить. Як іде містом, кулаків не розтуляє, аби голими пальцями в очі людей не світити. Тікаючи від приземленого дядькового реалізму, я прищикнув його мову дверима, і вона жалібно заскавучала, наче цуценятку. Я був Янгол з матерної ікони на покуті, Янгол, що ли не сказати останнє прощай свідкам свого скороминущого босонового дитинства. Я зип'явся на сінишний поріг, змахнув крильми, наче корова манька, коли вибиралася з болота, і злетів над хату. Сумнувата солодка ніжність повнила мою душу. Крила із срібної іконної фольги Лагідно шелестіли за спиною. Внизу темніла, широка, наче, Город, цяткована остримками зеленого моху І ржавими втулками, шинами, культяпками сівалу, стріха. Відколи пам'ятаю себе, Все те залізяче й маховиння Бачилося знизу, з городу, Таким загадковим, принадливим, тріумфуючи, повеличавшись на задимленнім димарі, наче лелека на гнізді, яков знову низ, виписав над городом загоголену і опустившись на парасолю любистку, що гайдалася на гінкому пагоні, меланхолійно прошепотів «Прощай, любистку!» Потім перелетів на кущ бузку, з якого стреміли Родій патричаки, незламаного на провесні квіту, Попрощався із ним. З бузку порхнув на яблуню, З яблуні на грушу, з груші на тин. Під тином городі кущився мороз. Наприкінці літа він синьоко прозирав Споміж густого корицевого пагіння, Нагадуючи, що час мені до школи, І цвів усю осінь до першого снігу. Зірву за три квіточки і покладу між сторінок підручника. Я зняв крила, що мрехтячі полетіли в капусту, і стрибнув стину. Хай вони нагадують про моє дитинство.